Este é un contido creado pola equipa de Castañas no verán. Se as normas que segues te trouxeron ataque. De que che valeron esas normas? Miren, miren, yo he hablado porque me lo han presentado hace poco alguna vez sí. e le he visto que tiene que hablar de, ayer, de a Diego y Castellá. Podría ser una en el sentido de un estereotipo del término. Y salen unos pequeños hilitos... Eh... ¡Oh! non nos comemos porque son moi caros e apagado papá non tamo tanto son deliciosos e exquisitos pero non nos comemos na vida os padres moi sufridiño somos Arriba pandeiro roto abaixo manta mollada Sen non nos queixamos non pois da riba non son nada Castañas no verán Dame unha agulla de ferro para darlle unha puntada o capital que non quero Moi boas castiñeiras a castiñeiros, benvidos de novo ao noso Souto. Dende Castañas no Verán seguimos traballando para facer radio e contarvos aquelas cousas que creemos interesantes. Como sempre, saudamos dende Agaresor e quen vos fala, Verónica Couto. Hoxe, imos falar de capitalismo. Si, sí, é un tema superamplo, así que ímos empezar polo principio o cantar que morro no puedo cantar que morro ahí vienen los capadores se apropiaronse de todo A Real Academia Galega defineo o como régime económico no que o capital e os medios de produción pertencen a sectores privados e non ao Estado. E pon como principal exemplo eh, nunha frase a crise do capitalismo. Isto é unha mera casualidade, pero axúdanos a introducir o tema. Últimamente, dende, o, dende que o coronavirus forma parte do noso día a día, esta frase, a crise do capitalismo, repetiuse en máis de unha ocasión, en conversas, en xornais, en definitiva, na vida diaria. Non estamos seguros, ou eu polo menos non estou, dese que o capitalismo está en crise. O que si sí queda máis que asegurado é que esta pandemia vai a ser seguida por unha profunda crise económica que nos vai a afectar a todas. Pero, é nos paramos a pensar e a crise do capitalismo xa existía e a pandemia non fixo máis que acentuala? A miúdo estamos acostumbrados eh, a oír falar de datos eh, ou cifras económicas que, que moitas veces non entendemos, pero o que si sí se sabe é que hai modelos industriais que xa non funcionan, que o mar está devolvendo todo canto lixo tiramos a él, que a contaminación é cada vez maior e que o cambio climático é un feito. E de súpeto, chega unha pandemia, en algúns lugares do mundo ven o CEO de novo, recordan que o importante non é tan material, ansían poder dar un paseo ao aire libre, e ademais, e non por eso menos importante, teñen tempo. E onde estaba ese tempo? Pois estábamos eh, invertindo, producindo e consumindo de maneira compulsiva. E que bonito tamén dedicar o noso tempo a disfrutar do medio, a cuidar, a criar, a vivir, verdade? Pero volvendo á crise, decía que o mellor xa estaba aquí antes, non se sabe, non sabemos o que pasará de aquí en diante, pero como xa dixemos en máis de unha ocasión, igual é o momento de aprender a coñecer as nosas necesidades sen que non las teñan que impoñer. E de iso o capitalismo sabe é moito. Eu pasei por Montepío, tiven que pasar correndo las xanelas tiran caldeiros da uva viño miudinho, miudinho van acabando con todo é un favor que nos fan botan nosa culpa povo Tendo en conta que, como acabamos de comentar o capitalismo viviu un momento podemos decir complicado coa crise do coronavirus cabe a posibilidad eh, de que mm, despois disto de todas formas xaia aínda máis reforzado en calquer caso á espera de ver como vai indo todo hoxe queremos debatir neste solto radiofónico sobre o modo de vida no país eh, máis influente do mundo e sin dúbida un dos expoñentes máis destacados senón o que máis do propio capitalismo falamos dos Estados Unidos e para iso acompáñanme xa Uxía Pérez e Lucía Rodríguez Boas Boas Verónica E temos a Óscar Vázquez no control técnico facendo esta tertulia posible. E dicía que antes que íbamos a falar de Estados Unidos, que casi dá para un programa completo, así que ímos intentar dar unhas cuantas pinceladas. Para poñarnos un pouco en contexto, o XIA estuvo buceando na rede para, para aportar eh, algún dato concreto, non, o Sí, bueno, como comentabas, Verónica, a verdade é que o coronavirus está dando pois, pois unha alabazada a Estados Unidos. Eh, bueno, isto vémolo principalmente cos mensaxes de Donald Trump, que ao final o único que expresan é unha frialdade increíble nun país no que as desigualdades son extremadamente importantes. Non? Eh, as súas mensaxes basanse sobre todo a nivel económico, sen chegar a dar ningún tipo de dato a nivel de pobreza ou, ou de desigualdade, destaca non que oPIb digamos é a primeira caída trimestral na crise que que hubo en 2008 con a caída de 1,2% este digamosmos é o dato máis máis coñecido porque bueno Donald trump como sabemos eh, pásase sobre todo no, no punto económico pero Estados Unidos é un país no que hai máis de 140 millóns de persoas pobres ou que viven con cuns ingresos moi baixos. E, bueno, isto notase nesta situación, sobre todo porque o que está a facer Estados Unidos con estas persoas, coas persoas, por exemplo, sem teito, e, como vimos en eh, moitos medios de comunicación, situálas en un parking con, con liñas non pintadas no chan, pero sen ningún tipo de, de axuda económica nin nada deste tipo. Eh, bueno, digamos que as persoas de teito tamén están a incrementarse con, con esa situación. Máis de 22 millóns de persoas solicitaron desemprego Nas últimas 4 semanas, o cal é un dato que, que escandaliza a moita xente, non pero que, que non se fala por parte dos políticos nin, nin por parte dos medios de comunicación, isto radica unha falta de delitos laborais increíble que acaba enlazando un pouco ca, ca fallas de sistema sanitario estadounidense que, que radica sobre todo en que as empresas son, son as que dan este sistema de xaúde a maior parte da poboación e que agora mesmo a poboación pues, está sin sin axuda sanitaria, sin axuda, eh, sin ninguna prestación de desemprego. Isto que fai é que aumenten as persoas nos bancos de alimentos e todo isto, este tipo de cousas. Entón, bueno, iso destacar que, que a economía non é só o, o máis importante. Iremos falando ao largo da tertúlia de, de moitas destas cousas, falaremos de sanidade, falaremos de educación, de estilo de vida de algún estereotipo exportado ao resto do mundo, e para isto quixemos ponernos en contacto eh, con dúas persoas unha delas, eh, Pablo Jonei, director creativo e deseñador galego, natural de Romelli, Zas, pero que vive en Nova York, dende faixa case oito anos, el traballa en Automatic, que é a empresa nai de Wordpress, onde lidera deseño, para esta empresa que está pois pues, totalmente distribuída e presente en 65 países e ademais profesor na Parsons New School de Nova York. Así nos falaba Pablo da calidade de vida na cidade. No meu caso en, en Nova York eh, non difiro muito de outras metrópolis eh, grandes no, no mundo neste contexto tan globalizado. Eh, no meu caso, eu podo falar, polo meu caso personal, o síntoma privilegiado. Eu vim aquí, eh, xa fai, pois vai para oito anos con unha empresa que me ofreciu traballo, unha, unha empresa prestixiosa que me ofreciu traballo con, con unhas condicións que, moi, moi cómodas, non? Eh, aquí hai outros, un, no sentido máis práctico, a diferencia con, con España ou Galicia, aquí hai outros rangos salariais, eh, outro tipo de oportunidades, non? E tamén acceso a certas dinámicas de contido que non terían outro lugar, non? pero en términos eh, xerais hai unha, unha desigualdade moi forte, unha apropiación corporativa non? da vida da vida privada e pública, que impusa unha, unha xenda que beneficio o consumo, o gasto, ou a, a dinámica económica que non todos se poden permitir. Se miramos o caso de Nova York, como digo, que é onde vivo, en, en Brooklyn, eu sempre digo que, que non vivo en Estados Unidos, senón que vivo en, en Nova York por la pola diferencia co resto do país en termos de cultura e inclusividade, de diversidade da cidade. Eh, aquí en Nova York eh, o acceso a todas esas cousas é moi elevado e moi caro e accesible a poucos. Non? O cal me parece insusto. Eh, eu, personalmente, podo pagar a membresía do, do MoMA, do museo, pero calquera nena ou neno de familias eh, humildes deberían ter acceso a, a, a ver as obras de Picasso. Falábamos, eh, escoitábamos, perdón, a, a Pablo pero non vai ser a única persoa que, que nos fale en primeira persoa, eh, valga redundancia, da súa, da súa experiencia, non, Lucía? Si sí, tivemos a oportunidade de falar tamén con unha persoa de Estados Unidos afincada aquí en Galicia desde Faidezanos Ela é Elizabeth Betel Johnson Levadezanos vivindo aquí en Lugo É auxiliar de conversa nun instituto público E bueno, axúdanos a completar esa imaxe de desigualdade A que apuntaba Pablo dende Nova York Ela é de Pensilvania Esto era un pouco o que nos contaba Si non tens recursos en Estados Unidos Estás mucho peor que en España Porque en España hai recursos del gobierno, y ayudas y, y los salarios son mucho más bajos aquí, entonces todo el mundo, um, no sé, es, hay, hay menos diferencia entre la gente. Y en Estados Unidos hay mucho más diferencia entre los salarios y la manera de vivir y todo eso. Me parece que es curioso que os dos falan Pois pues desa diferencia, ¿no? Pablo apuntaba a membresía do MoMA, por exemplo que é unha pena que pues, nenos de familias igual non tan desfavorecidas como, como temos esa imaxe na cabeza cando falamos de desfavorecidos igual con, bueno, pues con un nivel de vida medio en Estados Unidos non poden permitirse esa entrada cando eles queren o museo ¿no? e o que fala Eli é que bueno, pois pues que aquí En España o que nota ela é máis igualdade. Ese é o privilexio, non o que eu penso. Pablo falaba de privilexio cando se di parte dunha empresa que eh pois, que lle permite que lle permite un nivel de vida moi cómodo alá, pero o privilexio que eu quero sacar de como de do que nos conta Eli e, e que moitas veces non somos conscientes del e da igualdade na que vivimos aquí, no Nen os ricos son tan ricos, nen os pobres son tan pobres e temos acceso á cultura dunha forma máis sinxela. É como que as, esas, igualda, esas desigualdades perdón, se elevan ao extremo, non? Como o que é rico é moi rico e o que é pobre é moi pobre. Podemos dicir que, que que esa brecha na sociedade é, é máis grande, non? Que, con esa comparativa que facía e me refiero. Sí, esto tamén fía un pouco, creo, co efeito que estamos vivendo actualmente, de que moitas persoas eh, están perdendo un emprego, no que mellor ganaban unha cantidad de diñeiro alta, e que agora mesmo se ven completamente sin, sin un lugar donde irse, nada que comer, acudindo ás eh, axudas eh, para, para a alimentación... Eh, É unha cousa pois, que aquí nos sorprende, porque realmente aquí obviamente sucede en moitos casos, pero o feito de un día ser ser pois, rico, non, non rico, senón ter ter un unhos cartos non para ter unha vida acomodada e o día seguinte acabar na calle, é algo que, que pois, non podemos tampouco nin imaginar, o feito de non poder nin acudir ao sistema sanitario. Non? Uhum, efectivamente, porque escoitábamos xa antes como tanto eh, o galego como a americana que hoxe nos mostran pois a súa experiencia vital din que esa desigualdade da que estamos a falar agora é brutal na sociedade estadounidense eh, unha desigualdade que sin dúbida se fai máis patente no que estaba agora comentando o non nos eh, dereitos básicos como son a, o acceso á sanidade a educación. Por eso, tamén xe quixemos eh, preguntar directamente a Pablo eh, polos servicios sanitarios en Estados Unidos. E dixo isto? A miña empresa corre co, cos gastos eh, sanitarios. Entón, no sentido, de novo, xinto-me un privilexiado. ¿no? Hai eh, xente que coñezo, ou xente que, que, que puido disfrutar do, de plans como o Bamaquer, pero son excepcións. ¿no? Parece-me que O feito de que o Obamaquer se unha excepción, xa, xa fala bastante do, do sistema en sí. Non? Un sistema bastante roto para, para, para min, privatizado, cunha práctica médica tamén moi privatizada, con intereses eh, pouco éticos ou menos éticos. Os prezos tanto dos pagos mensuais como dos gastos excepcionais son exorbitados. Eh, hai familias que non, que non o poden permitir. O feito de que alguén non pode permitirse ir ao médico é fundamentalmente erróneo. E creo que debe de, de haber un, un cambio radical en como se pensa afrontado a ese, o, o beneficio sanitario que debería ser accesible a todo o mundo. Eu nese caso, eh, fío o que di Pablo con os datos de eh, diferencia de afección do coronavirus en poboación blanca e poboación negra. ¿no? Segundo os datos eh, que nos pasaban nos a compañera Oxía, O que se refire é que a poboación negra ten moitas máis patologías relacionadas con cardiología, eh, con eh, diabetes, eh, hipertensión... É dicir, teñen problemas derivados de esa falta de atención ou de unha falta de atención médica constante. Entón o que isto provoca é que sexan pois eh, un obxectivo moito máis vulnerable eh, na incidencia do coronavirus. Si sí, porque ademais vendo o sistema Eh, sanitario, non como funciona que igual dende aquí o vemos máis lonxe e nos neste caso falamos un pouco tamén eh, dende fora, vai? porque mm, ninguna de nos o viviu en primeira, en primeira persoa, pero falábamos antes, Pablo dicía sentirse un privilexiado por eh, poder acceder á sanidade por medio da súa empresa, esta unha das maneiras non xia no, no que os estadounidenses acceden á sanidade, hai un porcentaxe que creo que está cerca da, da metade de poboación, pero isto seguramente variará tamén nos últimos tempos, non é que sean datos de, de onte, pero un porcentaxe porcentaje eh, alto eh, relativamente, porque un um, 40 e pico porcento, máis ou menos, que accede a través da, da empresa, que tamén depende da, do tipo de um, contrato que se escriban con ela, pois terán acceso a máis ou menos prestacións, pero tamén hai outro porcentaxe moi importante que, que non é así. Sí, bueno, para resumir un pouco, pois pues, o 49% da apogación Eh, si é certo que seguramente agora sexa menor este porcentaxe, porque como apuntaba, é a tasa de, de desemprego é moito maior actualmente, pero bueno, este 49% nun, nunha certa normalidade acude ao seguro médico a través da súa empresa. Isto xa de por si sí é un problema, porque as empresas moitas veces aproveitanse disto para reducir o propio salario traballador, aportando este seguro como un salario, non? Por por si sí só, o sea, como un ingreso para ese traballador, cousa que obviamente pois, pois reduce en gran parte a, a renta. Despois atopamos o Medicaid, que, que, bueno, que acuden o 20% da poboación estadounidense, que é basicamente o xigante de seguros médicos que, bueno, supuestamente gratuitos, o que pasa que isto este seguro fai moitas distincións en canto a tipo de poboación, ao final crea unha discriminación abismal, realmente valora cada caso concreto e, ao final, aporta porcentaxe que, que a él lhe interesa, non, non realmente o que necesita cada persoa de por sí. Despois temos o Medicare, que o que acude no 14%, o que é un pouco máis para persoas eh, xubiladas, eh, maiores de 65 anos, pero que, ao final, implica unha paga mensual de 100 dólares por persoa, Despois temos o mercado individual que é un aproximadamente un 6% que, bueno, ao final, é pagar do teu bolsillo este seguro que, bueno, que ao final, pois, tampouco é que mm, seja eh, algo positivo porque os, eh, os seguros médicos en Estados Unidos son moi caros e despois temos a, eh, a sanidade militar que é en torno a 1% o máis baixo pero o de mellor calidade eh, totalmente gratuito Fora do sistema ainda temos outra digamos parte deste seguro sanitario, que sería en torno ao 9% 10%, que son persoas que non teñen seguro. Entón, é bueno, o que utilizan os, os máis conservadores en Estados Unidos é que, bueno, tísimas ausencias van vante a atender igual, pero isto non é así, porque te atenden, pero realmente tens que pagar despós esa atención. Entón, bueno, atopámonos con que en Estados Unidos o 10% da población non ten seguro sanitario. Bueno, unha situación eso, xa que de relevancia ademais o complexo non do sistema que ademais os que vemos desde fora pues, nos costa un pouco entender pese que temos moitas referencias tamén no, no cine a isto ¿no? moitas eh, películas que, que, falan, que falan disto como En busca de felicidade felicidad que, que deixa un pouco tamén de manifesto o funcionamento do, do sistema sanitario e Falamos tamén de educación, non, Lucía? Pois si sí, eh, comentaba tamén Eli, eh, coa que falábamos aquí en Lugo, si ti vives nunha familia onde os ingresos son por encima da media, pois tes unha educación realmente moi boa, eh, sin embargo, pois si tes acceso, digamos, ao público, o resultado vai ser, pois, menor, non, non, logo na bueno, en la capacidad de que ti tengas de acceder a otros recursos educativos. Uh -huh. Hemos escuchado. En el educación pública está bien, muy bien, si vives en una zona con dinero. Pero si tú vives en una zona que con más pobreza, dinero hay menos dinero ahí, uh -huh. en, en los colegios y en los institutos. Pero en España o dinero más ou menos se divide um, igualmente, está igual tanto de vives. Isto tamén o vemos en, en datos, non? O sea que as persoas que teñen pois, mais, eh, as persoas que teñen unha situación acomodada económicamente, pois teñen moitas máis garantías de, de ter eh, estudios superiores e de poder acceder á educación, non? Sí, a verdade é que o acceso á universidade en Estados Unidos é digamos está restringido a unha é, cantidad de poboación moi pequena posto que bueno, a universidade privada é, custa en torno a uns 35.000 dólares anuais pero a universidade pública custa en torno a uns 20.000 polo tanto, quen se pode pagar isto, non? Entón, as débedas que os estudantes alcanzan é, anualmente son abismais e o final pois o que falábamos de que existe este sonho americano, non eh, o final non poden acadar as expectativas que a súa propia sociedade apunta para eles, porque teñen unha vida para pagar esas débedas. Non? Despois, bueno, existe o Community College e USA, que é basicamente unha universidade de dous anos non? que non acada o título, pero que é máis barata e despois te leva a universidade normal. Pero, bueno, este máis barato son en torno a uns 4.000 euros anuais, polo tanto, eh, digamos que é bastante unha educación para ricos, non? Uh -huh. eh, bueno, vemos que tamén en, en educación pois pues, hai esas diferencias marcadas. Eh, Dicíanos, dicía Lucía antes que ali levaba xa 10 anos, se non me equivoco, en, en Lugo e comparaba un pouco, non? Eh, maneiras de vivir. Eh, vamos a escoitala. Vivendo aquí, por exemplo, puedo vivir moi bien porque Tirón Lugo és uh -huh. unha cidade tranquila y no hace falta mucho dinero para vivir, pero en Estados Unidos, si yo trabajo con, el, con las mismas horas que trabajo aquí, gano mucho más dinero, mucho más, y tampoco necesitaba trabajar tanto en Estados Unidos, tenía un horario continuo, entonces tienes mucho más tiempo para tú mismo en Estados Unidos también. Aquí con el horario... Se si non eres funcionario, tienes que trabajar todo o día e é un pouco, non sei, sé, son sistemas distintas. Situacións e realidades eh, diferentes que mm, en moitas ocasións, nos estamos falando un pouco da visión eh, dende a educación, dende a sanidade, en moitas ocasións ao, ao rastro do, do mundo e incluso no propio país, non? Se vendi unha imaxe... Ideal da, da cidade das oportunidades podemos dicir, non? ese sonho americano que nos venden dende as grandes produccións e tamén dende todo un conglomerado hemos escoitar o que nos dicía Pablo sobre o soño americano é un, é un sistema bastante sólido de historias que se transmiten no cine comercial de diferentes eh, aparellos culturais eh, a mi personalmente non me importa nada Os os soños non deberían ser un deberían ter unha marca dun país. É certo que no caso de Nova York hai unha gran concentración de capital e isso permite ser eh certas posibilidades, oportunidades, pero ás veces esas oportunidades toman eh, tómanse como unha panacea ou sobrepoñense sobre outras historias, esos soños ou lugares máis particulares ou persoais. Non? Eu que fui unha emigrante varias veces penso unha injustiça histórica que que a xente teña que moverse para triunfar ou creer que, triunf, que triunfan. E penso que a partir do contexto actual do coronavirus que amosou as debilidades do sistema no que vivimos e que nutrimos espero que podamos ver máis empresas que traballen de maneira justa con lento en calquera lugar, sen importar se o soño do que queres facerse é americano ou non. O, os soños ao final son moi persoais e non deberían ser apropiados por un país ou por un consulto de, de ideais que ao mellor non son os teus. Con esto, con esta reflexión acerca do soño americano e con esta perspectiva que esperamos chegar a non, eh, rapazas? Si, sí, exactamente. Ao final eh, tamén iso hizo creo que xeron as expectativas, non xa non só no mundo en xeral, xa non nos propios eh, estadounidenses que teñen como unhas metas eh, nas súas vidas que seguramente se xan moitas partes inalcanzables e isto ao final levaos a, a unha situación tamén a eles de, bueno, eh, os datos en canto a, a, a drogadicción, a suicidios, son cada vez máis altos e en parte penso que, que, bueno, que bueno, está estudiado que en parte por... Por isto, non? Por, por as expectativas que se xeran e a, a incapacidade de, alca, de acadar estas, eh, estas cousas, porque se en educación teñen estes eh, costes, en sanidade teñen estes costes, non van a poder acadar digamos, ese soño americano de a túa casa, a túa familia, a, a to, o teu gran traballo. Non? Pois eh, moitas gracias as dúas. Gracias, gracias a, a ti. ti. <ríe> Agareso é eh? a Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social Conta cunha pequena sede ubicada no corazón de Galicia Pero ollo, ollo porque tamén os hai que se están aproveitando desta de situación <ríe> Davo un pouco de vergoña, pero ás veces vamos pola OFI en Santiago para pillar un wi-fi ou cargar o móvil Pero a ver, son miúdes Teñen a mesma importancia o incluso ata máis. Ten razón, Guxía, porque dúas horas no freire a Lugos en batería, eso es la muerte. A realidade, a nivel sanitario, como... Mondo el... Freire eu da o refireste a ver a se de limpiábola un pouco así entre todos Pero ti sabes un que si traballan unha exclusiva sobre a deforestación mundial. Outro que se o debatimos En a asamblea pois ao final... o final que está claro é que ellas que saímos no final perxudicadas somos as mulleres. maioría de mulleres seremos para manchar porque para limpar eu falaría dunha minoría reprimida Castañas no verán. Un podcast participativo igualitario e limpo, limpo pois ata aquí o programa de hoxe animámoslos a seguirnos nas nosas redes sociais arroba castañas no verán con nh en instagram castañas no verán en facebook e castanas no verán en twitter unha aperta ben forte de toda a equipa de castañas no verán Esperamos vernos e escoitarnos moi pronto no noso xouto. Como sempre, moitas grazas por acompañarnos. Estamos encantadas de que esta familia siga medrando a aguriño.